Destul de curând, grupuri de nomazi venit din deșertul Siriei și vorbind o limbă semitică, acadiană, au început să intre în teritoriile de la nord de Sumer, pătrunzând mereu în valuri succesive în orașele sumeriene. Pătre mijlocul mileniului al treilea, sub un conducător devenit legendar, Sargon, acadinii și-au impus supremația asupra cetăților sumeriene.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 Astăzi toți savanții s-au pus de acord cu studierea separată a portului sumerian și acadian, căci în ciuda faptului că ocupanții asimilaseră cultura vinșilor, genul creator al celor două popoare era diferit. Mai ales în domeniul religios, aceste diferențe pot fi les nesesizate. Din cea mai veche antichitate, în semnul caracteristic al ființelor era o tiară cu două coarne.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 N-Lil se scrie N liniuță L-I-L. n se scrie N liniuță K-I. Cum arată însuși numele său, An egal cer, primul este un zeu uranian. Trebuia să fie zeul suveran prin excelență cel mai important al panteonului, dar An prezintă deja sindromul unui Deus otiosus. Mai activ și mai actual sunt N-Lil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 se scrie N-A-M-M-U, al cărei nume este scris prin pictograma desenând Marea Primordială, este prezentată ca mama care a zămislit cerul și pământul și strămoașa care a născut pe toți zeii. Tema apelor primordiale, imaginată ca o totalitate în același timp cosmică și divină, este destul de des întâlnită în cosmogoniile arhaice. Și în acest caz,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 Căci zăul Enki, stăpânul țării Dilmun, dormea de multă vreme lângă soția sa, încă virgină, așa cum pământul însuși era virgin. Trezindu-se, Enki s-a împreunat cu zeința Ningur Sag și apoi cu fica acestea și pe urmă cu fica fiicei acestea, căci e vorba de o teogonie care trebuie să aibă loc în acest tărâm paradisiac. Dar o întâmplare, în aparență nesemnificativă, a produs prima dramă divină. Zeul mănâncă anumite plante care fuseseră chiar atunci create, ori el trebuia să le hotărească soarta, adică să le fixeze modalitatea de a fi și funcția. Ultragiată de acest gest necugetat, Nin Gursag declară că nu-l va mai privi pe Enki cu privirea vieții până când acesta va muri. Într-adevăr, rele necunoscute lovesc pe zeu și slăbirea sa progresivă îl anunță de un apropiat sfârșit. În cele din urmă, tot soția sa este cea care îl vindecă. Atât cât s-a putut reconstitui acest mit, trădează modificări cărora nu li se poate preciza intenția. Tema Paradisului, completată cu o teogonie, se desăvârșește într-o dramă care dezvolie rătăcirea și pedepsirea unui zeu creator, urmată de slăvirea sa extremă care îl menește morții. Desigur, este vorba de o eroare fatală, pentru că Enki nu s-a comportat conform principului pe care îl încarna.